Kapitola 44. Panika mezi kurovci, část třetí. Sanjaya potom oznámil kurovcům, že sám krišna má v úmyslu přijet do Hasty aby podpořil mír. Dritteráštr seděl se sklopenou hlavou. Mnoho dlouhých nocí přemýšlel o Aržanovi moci a zvažoval, zda se jí může některý z kurovských bojovníků postavit. Bylo těžké to rozhodnout. Nyní, když se Arjuna spojil s Krišnou, se naděje dramaticky změnily. Krišnovou moc nebylo možno odhadnout. Podle Rišíů je pánem všech bohů. Postavit se mu by určitě znamenalo čelit samotným bohům. Slepý král promluvil ustaraným hlasem. Tyto popisy Ardžuny a Krišny. Mě ještě více utvrzují v mém přesvědčení o pošetilosti války. O Duryodano, rozmysli si ještě jednou. Pomysli, s kým budeš bojovat. Znešení lidé vždy splácí svoje dluhy. Agne je Arjunavi zavázán za jeho pomoc u Kándavy a určitě mu ve válce pomůže. Také Bůh dharma se spojí se svým synem Judištyrou. Býma je v syn, a dvojčata se narodila dvěma bohům a švinům. Zdá se tedy, že budeme stát proti lidské i bojské síle. Nevidím způsob, jak bychom mohli vyhrát. Synu, uzavři spádovci mír. Jinak je skurovci konec. Duriodonovi došla trpělivost. Tyhle dvoucí výlevy na něho už byly příliš. Prince zlostně vyskočil. On nejlepší z králů, proč stále chválíš pán Jsou to smrtelníci jako my všichni. Jak by jim bohové mohli přijít na pomoc? Bohové nikdy nepodléhají nízkým emocím. Vždyť svého nebeského postavení dosáhli právě proto, že jsou lhostejní vůči světským tužbám a prostí chamtivosti, hněvu a nenávisti nezasahují do nicotných lidských snah, založených na citovém mlpění. Kdyby tomu tak nebylo, jak by mohli pándovci zažít tolik utrpení. A i když se bohové přidají na jejich stranu, co na tom? Vyrovnám se kterémukoliv z nich. Svojí mystickou mocí dovedu zabránit ohni v hoření, i kdyby chtěl strávit tři světy. Jsem schopen zaříkáním uvést vodu do tuhého stavu a umožnit tak a pěchotě po ní přejet. Dokážu rozbít hory a způsobit krupobití kamenů spolu s vychřicí, jaká vane v čase zkázy. Jak se na hledbal, čím dál tím více rozohňoval. Rozazoval pažemy a vrhal na krále ve schromážení planoucí pohledy. Všichni víte, že v mém království nedochází k přírodním katastrofám způsobenými bohy. Díky mojí ochraně se v něm nevyskytují ani hrozivá zvířata či hadi, kteří by ohrožovali moje podané. Pod mojí vládou žijí všichni občané cnostně a v míru. Bohové ani Asurové by se neodváželi chránit někoho, koho bych já nenáviděl. Proč mi bohové nezabránili, abych poslal pándovce do vyhnanství, nebo se zmocnil jejich bohatství? Když si přeji, aby byl někdo šťastný nebo nešťastný, neomělně se to stane. Moje plány nikdy nic nezmaří, o vládce. A má slova nevídou na prázdno. Jsem v tomto světě znám jako ten, kdo mluví pravdu. Celý svět je světkem mojí slávy a znešenosti. Říkám to jen proto, abych tě utišil. Nikoli kvůli sebe chvále. Buď si jist, že brzy uslyšíš o porážce pándovců. Převyšuji je inteligencí, mocí, odvahou i schopnostmi. Zničím je. Durjoda, na který teď stál uprostřed síně, se ráznými kroky vrátil ke svému trůnu. Karna mu zatleskal a sám vstal, aby promluvil. Nebral přitom ohled na drteráštru, který zvedl ruku na znamení, že chce odpovědět. Karnův hlas se rozléhal shromáždění. Zabití pándovců si vezmu na starost sám. Dostal jsem brahmástru od parašurámy a šakty od Indry. S těmito dvěma zbraněmi pándovy syny zničím. Všichni ostatní kudovci mohou zůstat s Juliodanou, aby ho chránili. Pándovce, přenechte mě. Bíšva se a hlasitě zasmál. Co to říkáš, Karno? Tvoji inteligenci očividně otopila smrt, která se k tobě blíží. Měl by si vzpomenout na spálení kándavy a držet se zpátky, ty poštětilče. Až tvojí zbraň šakty, na níž si tak pišný, zasáhne v disk, spálí ji na popel. Nejvyšší osoba, Již zničila mnohem významnější nepřátele než si ty, Karno. Setkání s ním a Arjunou bude znamenat konec pro tebe i pro tvoje zbraně. Bíšma Karnovi připomněl, jak ho parašuráma proklel, aby si nedokázal vybavit slova nezbytná k vyvolání brahmástry, až ji bude nejvíce potřebovat. Karna mudrce podvedl, aby si myslel, že je bráhmana, a on se od něho mohl učit. Když parašu lež odhalil, pronesl klédbu. Karna nebude moci použít brahmástru, až bude čelit bezprostřednímu nebezpečí. Zatímco Arjuna týž problém mít jistě nebude. Karna zavrčel. Tvoje chvála, Krišny, je na místě, ó pravdči. Vím, že je vznešený. Ještě vznešenější, než uvádíš ale nemohu již déle snést tvoje krutá slova na moji adresu. Teď si poslechni výsledek tvých nevlídných soudů. Nebudu bojovat tak dlouho, dokud budeš přítomen. Složím zbraně do doby, než budeš sražen na zem. Potom svět uvidí moji odvahu. Karna se vyřítil ze síně. Bíšma se znovu zasmál a otočil se k Duryodanovi. Sůtův syn je muž, který drží slovo. Jak teď splní svůj slib, že zničí nepřátelské oddíly? V tomto schromáždění jsem ho slyšel prohlásit: Vy všichni zde budete svědky. Budu znovu a znovu pobíjet desítky tisíc nepřátelských vojáků. Jak je teď splní? Je plný vášně a píchy. V tom okamžiku, kdy podvedl svatého ryšiho parašurámu. Ztratil všechnu cnost a zásluhy plynoucí z askeze. Duriodena byl zmaten náhlým karnovým odchodem, ale zachoval klid a opět trval na tom, že na někom nezávisí. Ať mu karna pomůže nebo ne, postaví se proti pánovcům a zvítězí. Když se princ konečně přestal vychloubat, Bidura vstal ze svého sedadla a začal vyprávět příběh. Když si žil ptáčník, který v lese nastražil síť na ptáky. Chytili se dva velcí ptáci, ale vylétli na oblohu i se sítí. Ptáčník to viděl a běžel za nimi. Spatřilo ho Asketa, který řekl. Jak podivné, že ten, kdo se pohybuje na nohou po zemi, běží za těmi, kdo putují po obloze. Ptáčník odpověděl. Těm ptákům se spojenými silami podařilo odnést moji síť, ale až se začnou hádat, spadnou na zem. A skutečně. Zanedlouho se oba ptáci pustili do hádky a spadli na zem, kde je ptáčník chytil a zabil. Také bratři, kteří spolu navzájem bojují, brzy podlehnou smrti. O, dur bratranci by se měli společně radovat ze života, Jíst a bavit se, ale nikdy hádat. Vidura potvrdil to, co již bylo o síle pándovců řečeno, bez snaze odvrátit Durjódanu, od záměru rozpoutat válku. Princ na to neřekl nic. Vidurův názor již znal. Očividně stojí na straně pándovců. Bylo jasné, že shromáždění už nemá co říci. Sanžaja přednesl poselství pádovců a kurovci na ně odpověděli. Dritaráštrvo dojímavé volání pomíruje k ničemu, pokud Judíštirovi nevrátí alespoň část jeho království. Ani jednou však nenaznačil, že je ochoten to udělat. Jestli se tedy Krišnovi nepodaří přimět ho ke změně názoru, bude válka. Králové a ministři jeden po druhém opustili s Nakonec tam zůstal driteráštra sedět se Sanžejou sám. Poté, co si vyslechl názory všech, chtěl nyní slyšet názor svého tajemníka. Myslí si, že kurovci mají nějakou naději na vítězství? Sanžeja viděl obě strany a byl schopen odhadnout jejich sílu. Ačkoliv již prohlásil, že kurovcům dává malou naději, král přesto doufal, že mu v soukromí naznačí, jak by mohli zvítězit. Sanjeja se dělal starosti, že když bude s králem hovořit o samotě, jeho názor nemusí být brán vážně. Věděl, že Dritaráštra vycítil jeho náklonost vůči pádovým synům. Proto požádal, aby směl zavolat Vyasadevu, který byl tou dobou v paláci. Kdyby Dritaráštra věděl, že moudrý Jeryši souhlasí se Sanžeovým názorem, snad by ho přijal vážněji. Král souhlasil a zavolal také svoji manželku Gandári. Když se Vyásadeva i Gandári usadili poblíž krále, Sanžejo oslovil svého duchovního mistra. O můj pane, dovol mi prosím promluvit ve tvoji přítomnosti ke králi. Zajímá ho moc pánovců. V zvedl pravou ruku v žehnajícím gestu. O Sanjaju, řekni mu vše o Krišnovi, neboť to on představuje skutečnou moc pánůvců. Sanjaja se, se pětýma rukama pronesa. O králi, opakovaně se sptal na silné a slabé stránky pánůvců. Jejich sílu lze měřit jen silou Govindy, protože ta nezná hranic. Kdyby se na jednu stranu postavil celý svět a na druhou Janárdana, pak by svět svojí mocí předstihl. Je schopen proměnit zemi a všechna její stvoření v jediném okamžiku v popel. Tam, kde je pravda, spravedlnost, cnost, skromnost a lidskost, najdeš Krišnu. A tam, kde je Krišna, bude i vítězství. Je duší všech bytostí, která přišla do tohoto světa, jako by se hrála. Pándovci jsou pouhé nástroje jeho přání. Ta všemocná bytost si přeje zničit všechny zlotřilé a bezbožné v tomto světě. O králi, tvoji synové patří mezi ně. Dritaraštra nahmatal ruku svojí manželky a pevně ji sevřel. Sanjay pokračoval. Kéšava je pánem času, smrti a pohyblivých i nehybných bytostí. Přichází do tohoto světa a vlivem svojí iluze vypadá jako obyčejný člověk. Ti, kteří ho znají, nepodléhají klamu. Starý vládce toho chtěl slyšet o Krishnovi víc. O tom, že jeho tajemník Vyásadej žák přijímá Krišnu za svrchovaného boha, věděl vždy. Sám Vyásadeva Krišnu uctívá. Král nevěděl, na čem je. Krišna je nesporně neobyčejný. Bylo úžasné, jak zabil tolik mocných démonů a všichni ryšilového velebí jako původní božstvo. Přesto však vypadá tak lidsky. Král se zeptal. Proč přijímáš Krišnu za nejvyššího boha? Jak to, že ho jako takového znáš na rozdíl ode mě? Jestli to považuji za vhodné, vysvětli mi to, prosím, Sanžojo. Ten, kdo příliš lpí na hmotě, nemůže tuto vznešenou osobnost poznat, odpověděl Sanžojo. Pro něho zůstává záhadou, nebo prostě nepřijme, že je Bůh. Neprahnu po hmotných věcech a svoje touhy držím na úzdě. Zároveň pečlivě studuji védy a s důvěrou naslouchám svědcům, jako je můj duchovní mistr Vyasadeva. Tak jsem byl Kéšovu schopen do jisté míry poznat. Toto poznání může získat i ty, o králi. Přijmí útočiště u Krišny, nebo tě tvým největším dobrodincem. Neber ho na lehkou váhu ani jeho rady. Tvůj pošetilý syn nemá v Krišnu žádnou víru a přivede tebe i kurovce do záhuby. Gandáry souhlasně přikývla. Náš hříšný syn nám jistě způsobí zkázu. Je závistivý a nadutý a nikdy nenaslouchá radám starších. Poté, co zvětší rado zlých lidí a můj zármutek zemře bímovýma rukama. Až tehdy si spomene na slova svého otce. Vjasadeva sedící na vyvýšeném sedadle s hedvábnými poduškami řekl. O králi, jsi Krišnovi drahý, vyslechni si moji radu. Naslouchej pozorně Sanžajovi. Můžete říci o způsobu, jak Krišnu poznat a přijmou ho jako svoje útočiště. Lidem je odepřeno poznání Boha jen kvůli nadměrné žádostivosti a nenávisti. Téměř všichni lidé v tomto světě baží po bohatství a slávě a jsou tak zcela v zajetí klamu. Znovu a znovu tedy podléhají smrti. Moudrý člověk se proto vzdá všech pout a vydá se po cestě osvobození, která ho nakonec dovede ke Krišnovi. Třetí Dáštra Sanžehu požádal, aby ji popsal. Ten se poklonil Vyásadejvovi a řekl. Tato cesta začíná ovládáním smyslu. Provádění obětí bez ovládání smyslů ti poznat Boha neumožní. Vzdání se smyslových tužeb pochází z probuzení pravého poznání, které se rodí z moudrosti. Ta je získána zkušeností a nasloucháním moudrým lidem. Skutečná moudrost znamená ovládat smysly. Člověk ovládající své smysly bude na cestě seberalizace zažívat vnitřní radost. Po ní můžeš dospět ke Kéšovovi, o králi. Následuj ji s opravdovou touhou poznat a potěšit tohoto nejstaršího zbohu a tvůj úspěch bude zaručen. Dritteráštra svého tajemníka požádal, ať popíše další Krišnovy vlastnosti. Sanže mu pověděl o Krišnových rozmanitých jménech a jejich významech, kterého popisují jako stvořitele údržovatele a nakonec ničitele všeho. Dritaráštra se po vyslechnutí těchto popisů pohroužil do svých myšlenek a poslal Sanžeju pryč. Když odešel i Vyásadeva, starý král zůstal sám jen se svou manželkou. Byl zmaten. Krišnovu svrchovanost nemohl popřít. Sanžovi popisy podpořené Vyásadevou byly jasné a dokonalé. Bylo mu zřejmé, že stavět se proti Krišnovi a těm, které podporuje, znamená jistou porážku. Je-li však zničení kudovců Krišnovým přáním, co může dělat? Zdálo se mu, že ať udělá cokoliv, tváří v tvář pánovu božskému plánu, je to zbytečné. Dritaráštre seděl a vzdychal s hlavou v dlaních. Opravdu si Krišna přeje, aby všichni jeho synové, příbuzní a přátelé zahynuli? Proč se tedy chystá přijet do hasty náporu uzavřít mír? Tuto záhadu nebyl slepý král sto rozluštit.